Assalamualaikum Nama saya Uzaydi Udanis Dan anda sedang mendengar Podcast Usahawan Sakses episod 1 Bersama saya hari ini adalah Editor majalah Usahawan Sakses Cik Mimi Saleh Untuk pengaturan kawan-kawan Majalah Usahawan Sakses adalah Majalah perniagaan yang popular di Malaysia Ia dibaca oleh Usahawan yang serius perniaga Disebab itulah Majalah Usahawan Sakses Telah kekal selama 10 tahun Sebagai majalah perniagaan dan keusahawanan Terunggul di Malaysia So hari ini, Cik Mimi Saleh akan share tips yang berguna mengenai keusahawanan bersama kita. Assalamualaikum Cik Mimi. Waalaikumsalam. Zaidi sehat? Uh, sehat, Alhamdulillah. Uh, macam mana bisnes? Ah uh, Okay, not bad. Not bad, uh -huh. eh? Not bad, uh. so kita, kita ada pasaran sendiri, yeah, kan? Eh? Uh -huh. Ya, yeah, okay. So malam ni kita nak cerita sikit pasal apa tu eh, ni. Malam ni kita nak cerita uh, Topik menarik rasanya 5 strategi Aha. untuk kekalkan okay. Empire perniagaan Wow ha. strategi, 5 strategi 5 strategi untuk, untuk empire Kekalkan Empire perniagaan yeah. uh, Empire perniagaan tu Macam rasa macam, uh, macam Macam perniagaan yang lama sekali Sebenarnya perniagaan baru pun Kena kena uh, mempunyai strategi Betul, eh. matlamat mesti ada Hmm, okay, so uh, malam ni kita akan cerita lima strategi kekalkan empire perniagaan hmm. So apa yang, apa yang pertama sekali? Ah, uh, Okay, yang pertama ni, uh, sebelum tu saya nak beritahu Strategi ni saya petik daripada buku The Millionaire Next Door Uzaidi pernah dengar buku okay. The, The Millionaire yeah, yeah, Next Door? Yeah, very popular, buku tu popular yeah, sekali Okay, so strategi pertama ialah jangan beritahu anak nilai kekayaan sebenar anda Okay? Wah, oh, itu rasio uh, tu Rasio So, tak boleh beritahu ah, anak Ah Jangan jangan beritahu anak nilai kekayaan sebenar anak ah, Anda sebenarnya okay. lah Sebab okay, okay, ah, Tak salah anak nak beli kereta besar ke rumah besar ke Apa-apa saja yang besar lah Tapi Aha, okay, Jangan berlebih-lebihan hingga anak sangka itu cara hidup semua orang Sebab, oh, ah, sebab semua orang ah, tak memiliki kekayaan macam tu Mungkin anda je seorang So uh -huh. anak kena belajar cara nak bezakan antara keperluan dengan kehendak, yeah. Okay? So dia, macam uh, jangan jangan buat orang yang katakan uh, hidup ni senang lah. Ha, eh. betul. So pastikan uh -huh. anak uh, pastikan anda tahu apa artinya uh -huh. susah dan dia mesti tahu macam uh -huh. mana nak kerja keras untuk dapat kekayaan tu. Wow, uh -huh. itu itu itu asal penting itu tu kan? Eh. Hmm. So uh, apa ni, Apa strategi yang kedua? Okay. Strategi yang kedua ialah uh, mengenai disiplin dan sikap cermat-cermat. Okay? So, disiplin dengan sikap cermat-cermat ah, ni, uh, ni... Ini susah nak cikgu. Susah ni. Ini susah. Tapi disiplin dan sikap cermat-cermat ni lah sebenarnya perisai. Yes. Uh, so, bila anak-anak ni dah ada perisai disiplin, so anak-anak ni akan besar jadi insan yang tak mudah Kena suguh dengan waringgit lah Walaupun depan mata hmm. dia tu ada duit berjuta-juta hmm. hmm. Walaupun ini susah tapi Kita terpaksa uh, terapi uh, uh, Disiplin dan sikap jembat-jembat ha, kan? Pada anak-anak kita betul. Ya? Betul. Hmm. Sebab anak menentukan hmm. sama ada duit Kita tu yang kita kerja keras Selama ni sama ada duit hmm. tu Akan kekal dalam keluarga Ataupun duit tu akan keluar Ke keluarga yang lain hmm. ha. Itu yang pentinglah. Hmm. Tapi Mimi kebanyakan perniagaan uh, Perniagaan keluarga okay. eh, Selalunya ha. orang beritahulah okay. Orang kata lepas 3 generasi Perniagaan tu susah nak survive ha. Betul ke? Uh, dia kena tengok Perniagaan tu jenis apa Dan adakah keluarga tu uh, Didik anak dalam perniagaan Yang mereka ceburi lah Kadang-kadang hmm. sesebuah keluarga tu Dia buat perniagaan tapi tak pernah Involvekan anak-anak dalam perniagaan jadi anak ha, tahu tengok yes. duit je dapat tiap-tiap bulan. Ah ha, tapi ha, allowance dah kering. tinggi. Tapi dia tak tahu bapa lah susah nak cari duit kan? Betul, ha, betul. Betul betul So bila anak So mungkin mungkin anak tu mungkin anak tu uh, involve business lambat sangat. Ha, ah yeah. ya. So parents hmm. kena galakkan anak terlibat sama dalam perniagaan. Jadi anak tahu yang father ni uh, bukan senang-senang dapat duit. Tak, dia kena kerja yes. keras. Uh, so that's why anak main peranan dalam mengekalkan a uh, apa Empire perniagaan keluarga lah. That's right, that's right. So itu yang ketiga okay. ya? Hmm? Eh, itu, ha, yang It oh, itu yang kedua. Itu yang kedua. Okay lah. Right. Ha. Okay, okay. So lain. itu itu tips bonus tu. Ha. Okay. Apa strategi yang ketiga ni? Okay, strategi yang ketiga pula ialah bagi mengekalkan Empire perniagaan kita kena make sure kita jangan berbincang mengenai harta pusaka depan anak-anak ataupun depan cucu ketika berkumpul oh. ramai. Ha. Okey, tadi saji pertama kata kita tak boleh beritahu kekayaan, nilai kekayaan sebenar betul. kan. Ini yang saji ketiga uh. ni, jangan beritahu mengenai harta pusaka. Uh, jangan beritahu. Contohnya kalau kita nak berbincanglah mengenai harta pusaka ni, harta pusaka ni maksudnya bukan wang ringgit je ya. Eh? Harta pusaka hmm. termasuk saham syarikat. Ah uh, siapa hmm. nanti ambil alih. Yeah. Uh, macam saham syarikat? Saham. Uh, so yes, right. betul, semua betul, usahawan uh. ada saham syarikat. Ramai right. orang tak tahu sahab syarikat ialah harta pusaka That's right. uh, So uh. what happened Kertas tu uh, walaupun kertas walaupun eh kertas, Walaupun dalam berbentuk kertas betul. Itu harta pusaka Jadi kadang-kadang, hmm. yelah kita ni kadang-kadang duduk sembang-sembang uh, Dah mulalah cakap-cakap, oh C.A akan dapat berapa banyak C.B hmm. uh, akan dapat apa Alung dapat berapa, uh, Kak Nga dapat betul. berapa So walaupun mak bapak ni, ni niat dia baik lah Dia nak kasih dekat hmm. alung ni banyak mana kan Tapi hmm. sedikit sebanyak mesti cetuskan perasaan kecil hati Kecil hati, mengajuk, Zed. cemburu kan hmm. So kita ni tak Itulah mula musuh-musuh musuh. Walaupun di kalangan kan? adik-beradik kan Jadi hmm. berbincang mengenai harta pusaka ni Bukan boleh uh, buat saja-saja eh Sebab kita, topik harta hmm. pusaka ni tipik yang serius So bila perkara hmm. serius Kita kena buat secara serius jugalah So kalau hmm. keluarga ni masih nak berbincang mengenai harta pusaka Mengenai siapa yang nak ambil ahli syarikat ke Kena pilih hari dengan tempat, tempat yang sesuai lah Bukannya masa kenuri kahwin yes. ke Kenuri berterbati yes. ke ah, Tak boleh lah Untuk makan malam ah, tak ke Tak boleh lah hmm, yes. Ini benda-benda yang serius lah eh. Jadi kita kena uh, lebih official right. lah so, ya. Itu antar cara hmm. untuk kekalkan empire perniagaan Jadi anak-anak uh, hmm. Bila kalau uh, apa, ada hubungan harmoni di antara adik beradik itu juga uh, memastikan uh, apa empire penjagaan keluarga itu berterusan lah. Hmm, itu itu Betul. penting ya. Eh? Cepat adik, adik beradik ini selunya, apa iri hatinya, eh? walaupun adik Betul. beradik. Eh? Betul. Rambut hmm. kita ni sama hitam, musyadi, tapi kita hmm. tak tahu hati perasaan. Yes. Macam, kan? That's hmm. right. Lagi lagi kalau dia punya apa? isteri ke suami tu dah dah masuk campur eh bila dah masuk ipar mak mentua ibu mentua itu kita boleh cerita pasal satu bini tak masuk lagi dua tiga kan ha tu ha okey interesting interesting so a book strategi ni seterusnya dia dia perlu apa apa apa yang apa ni dia perlukan seorang profesional ke untuk untuk uh, untuk menyelesaikan masalah-masalah harta pusaka uh, ni? Memang, harta pusaka ni uh, kita tahu dalam hukum uh, agama Islam kita, kita ada hukum fara'id. Cuma yes. uh, untuk berurusan dengan uh, zaman sekarang ni, ya eh, hukum fara'id Uh, menetapkan pembahagian harta pusaka tu um, Dia ada bahagian-bahagiannya lah Untuk isteri, berapa banyak bahagiannya Untuk anak lelaki, untuk anak perempuan ya. Eh. Right. Tapi zaman right. sekarang ni Kita boleh lihat lah Kadang-kadang yang menguruskan perniagaan tu Anak perempuan Jadi di sini yes. main peranan jugalah Dari segi pembahagian harta yes. Adakah uh, apa? Eh, anak perempuan yang selama ni bekerja keras kan Untuk uh, perniagaan keluarga Adakah mm. dia akan mendapat hanya sebahagian kecil Disebabkan mengikut hukum faraik yes. Jadi, benda-benda ni yes. melibatkan pakar-pakar uh, lah sepatutnya. Jadi, benda-benda yes. ni kalau yes. kita fikir harta tu banyak dan yang yang yes. uh, menguruskan perniagaan tu melibatkan uh, anak saudara ke kan? Uh, melibatkan anak perempuan. Yes. Even anak angkat kan? Jadi, benda-benda ni yes. sebab zaman uh, serba kompleks eh, sekarang memerlukan pakar yes. yang uh. pakar lah dalam bidang ni. Uh, jadi, uh, yes. apa? Supaya benar-benar ni tak akan menimbulkan uh, Kekusutan lagi lah Masalah, betul. Eh? masalah bila hmm, masalah yang uh, Bila, bila lancar lancar urusan untuk pembahagian Harta pusaka Ya, yeah, that's, right, that's right So, let yeah. me repeat eh, again eh, Yang, yang, yang uh, strategi tadi eh. Pertama sekali uh, uh, Jangan beritahu Anak kekayaan nilai sebenar. Kekayaan, kekayaan sebenar Itu se nombor satu, satu eh, strategi eh. Strategi yang kedua Kena terapkan disiplin dan sikap betul. jimat cermat Dengan betul. anak eh Dan strategi yang ketiga Uh, ini saya, saya uh, uh, favorite saya lah iaitu, uh, Menghadkan pembicaraan mengenai harta pusaka pada anak yeah. cucu eh? Dan dan kelima pun kita kena uh, pilih hari yang sesuai yeah, belum lagi. Tempat yang sesuai Cepat sangat uh, strategi yes. tu Kita belum huh? sampai pun strategi lima Oh belum lima lagi, lagi. Oh belum empat lagi Oh ok yeah. <laughs> Ni jam terdegan lah ni Alright ok alright So itu yang itu yang kelima apa dia jadi hmm. nampak kelima ni ah ni rahsia ah tu ah. so oh jaya. rahsia pula. So kalau kalau okay. petua menuntut ilmu Tok guru tak boleh nak bagi ah. semua ah, oh dia kena pengeras ada ah, pengeras sebab kalau kalau nak berjaya tu dia dia kena cari juga dia tak boleh semua bagi okay ah. okay ah. alright okay so apa, apa cadangan okay. mimi kalau nak tahu ah, strategi strategi dan petual petual yang lain tu so, tu kena bacalah yeah. dalam majalah usahawan. Uh, so ah so majalah usahawan yang terbaru ialah bilangan 60 2009. Cover kat depan ah. tu uh, ialah cover CEO Wasiat Shop. Wasiat Shop ah, okay. ni berhad memang dia menguruskan harta pusaka ah uh, cara Aha. berasaskan syariah. dan hmm. ah. Wasiat Shop ni adalah syarikat tempatan ah, ya. 100% bumi putra dan dibuat khusus untuk orang Islam. Hmm uh, hmm. Uh, uh. kena mengenai dengan apa? Amanah. Amanah uh, apa? Itu? Amanah. tu yang jadi uh, yang menjaga kan wasiat. Amanah, Amanah raya. Amanah, Amanah raya. Amanah berhat. Amanah raya, that's right. Amanah uh, raya. Ada ke mengenai ataupun dia ada berlainan beberapa saringan. Okay, Malaysia ni ada beberapa player lah kita panggil eh, pemain utama mm -hmm. untuk uh, syarikat yang menguruskan harta pusaka orang Islam. So, Wasiyah Shop ialah salah uh, salah sebuah syarikat yang me, me, yes. antara servisnya ialah menguruskan harta pusaka orang Islam. Uh, yes. Cuma yang, yang uniknya, uh, Wasiyah Shop Selim Bahad ni dia membuat secara franchise. Uh, okay. Jadi, dia, uh, oh, right. so, yeah. dia bukan sahaja uh, menawarkan perkhidmatan har, uh, menguruskan harta pusaka orang Islam. Tapi, dia turut yeah. memberi peluang uh, perniagaan kepada sesiapa yang berminat untuk menjadikan uh, apa, uh, industri uh, perniagaan uh, pengurusan harta pusaka ni sebagai sebahagian daripada perniagaan so mereka boleh menjadikan uh -huh. uh, perniagaan ni sebagai satu franchise lah hmm oh, ini di bidang perniagaan uh, perancangan kewangan uh, ya uh, perancangan perancangan pengurusan ya? harta pusaka ha ah, okey that's the, that's the hmm. right terms so. So mimi uh, so artikel ini uh, uh, boleh kita baca lagi di dalam majalah yeah. usahawan sukses eh? bilangan, bilangan 60 ya. Eh? So, 60 dia di mana nak dapat uh, ni mimi kesini. Siapa yang berminat uh, dan sesiapa yang nak tahu tadi yang strategi yang selanjutnya tu macam mana nak kekalkan ha. uh, apa, Empire penjagaan. Boleh pergi yes. di mana mana kedai buku MPH, uh, dekat uh, yes. kedai buku Kino KLCC pun ada. Okay, yeah. uh, di kedai buku uh -huh. Borders. Dan kedai buku Borders, popular okay. yang berhampiran dengan anak oh, Itu the major, major yeah, book store lah tu Atau paling ada. senang hmm. uh, Print saja borang langganan okay, uh, Dalam uh, majalah Usahawan ada Facebook juga uh, okay, huh? Boleh uh, print out borang langganan yang ada Dalam Facebook Usahawan Success yeah. uh, Saya rasa yes. dalam Facebook Uzaidi pun ada borang langganan Yes yes oh, okay uh, yes The talking about that nanti saya akan uploadkan uh, ah. borang ya eh, pada uh, yes. grup saya ah. Facebook dan juga uh, mungkin kita uh, buat satu apa ingat borang di tempat lainlah di side okay. website lain ni eh. uh, mungkin lagi senang uh. Uh, pada borang langganan tu nanti just mention je uh, perkataan Facebook mm -hmm. dalam kurungan kat sebelah nama anda lah mm -hmm. jadi senang kita tahu mm. oh ini datang daripada komuniti Facebook uh Uzaidi ataupun yes, right. bisuk sangat success lah. jadi uh, yes, right. senang uh, nanti kita kasi uh, special lagi lah Ada ada lah punya ada. special bonus tu uh, lagi eh. Itu pun rahsia juga eh. uh, <laughs> dekat Rahsia juga uh. lagi. <laughs> Jangan bagi tahu eh. Okay Mimi uh, kita dua ni kita ada plan macam-macam plan eh uh, nak buatkan uh, yeah. workshop seminar eh. Uh, apa pendapat ni uh, uh, kita nak Mimi? kita nak buat workshop. Memang uh, memang kita Ah uh, workshop memang tu apa dia? Ada plan, apa plan Mimi. Tu? Uh, menjadikan uh, apa? Keusahawanan ni um, um, Satu bidang yang semua orang nak Nak, nak cuba yeah? Nak cuba terukai Sebagai kerjaya yes. Ataupun sebagai satu cara penjanaan pendapatan Walaupun gaji ya, yeah? yes. sebab gaji ah, Sebab perniagaan ni That's bukan sahaja right. uh. untuk orang yang kerja tetap Maknanya sebagai usahawan lah. tapi kalau yes, katalah yes. dia suka hmm. kerja dia yang sedia ada, dia suka makan gaji Tapi at the same time, dia seronok nak buat berniaga yes. uh, part-time uh, So, keusahawanan that's ni right. uh, bukannya hanya uh, Bukannya full-time ya, eh? Tak semestinya full-time Apa sahaja yang boleh menjanjakan hmm. uh, pendapatan ialah satu peniagaan. Yes hmm yeah tapi Betul. kena kena full force so, lah bukan part kita force part time Haa, tapi kena full time effort ha macam tu hmm. yes, yes. ha so uh, so uh, insyaallah kita akan uh, merancang uh, okay. Workshopnya ya yang akan uh -huh. ni, dia akan dipasarkan datang ya insyaallah ya untuk uh, untuk uh, apa uh, untuk usahawan -usaha uh -huh. kita kawan-kawan kita boleh belajar uh -huh. uh, yeah. mengenai pasal usahawan inilah kan Okay alright So, um, ada apa-apa lagi ke? Ah, lah. ah. so, kita dah dah oh, minit dah ni ah. Dah lama ni. Ah, kita sebenarnya ah, nak borak-borak yeah. kosong sebenarnya nak, kan. Ah jadi apa-apa ada ada ada apa-apa lagi uh, nasihat untuk pendengar-pendengar uh, kita eh. Uh, dalam yeah. dalam masa keadaan sekarang ni eh? Keadaan sekarang ni agak mencabar ya ni. Ha, saya selalu uh, uh, sarankan ya. kepada usahawan jangan putus asa. Sebab bidang perniagaan ni ialah satu hmm. bidang uh, yang membentuk jati diri lah Uh, jadi, uh, kalau kita yes. tengok usaha-usahawan ya, yang dah besar-besar itu -besar uh, uh, Mereka dah melalui cabaran yang besar Sama ada dari segi kemelisian ekonomi yes. ke Sama ada da dari cabaran uh. internal eh, dalam bisnes dia So, usaha-usahawan ini yes. saya selalu uh. melihat mereka uh, Ialah seorang individu yang unik lah. Unik and then saya rasa mereka diberi tuhan satu uh, kuasa satu jiwa yang besar lah. eh uh, yang orang lain tak ada yes. bukan senang bukan senang ngah eh, Mimi saya yakin usahuan hmm. uh, yang berjiwa besar ni pun boleh jadi insan yang besar hmm. dan insyaallah boleh jadi orang kaya yes. yang besar jugaklah ya Allah hmm. okey uh, kita nampak dia senang kereta-kereta besar rumah besar tapi dia tidak tahu betapa susahnya dia nak apa hmm. uh, uh, menjalankan perniagaan dia kan dan mengharungi so, mengharungi so, cabaran-cabaran dalam majalah usahawan hmm. kita cuba tidak menonjolkan kekayaan dalam bentuk fizikal kita tak pernah tunjulkan uh, usahawani yes. ada kereta besar ke rumah besar apa yang kita tonjolkan ialah setiap usahawan yes. yang kita temubual mempunyai jiwa yang besar jiwa yang besar ni sebab mereka ah. melalui semua cabaran dan mereka tak pernah kenal putus asa Uh, itu pun nanti kita akan cerita yes. lah. Uh, saya akan uh, apa, kongsi ha. pengalaman saya uh, interview usah-usahawan uh, yang ha, akan, dia akan saya kongsi lah. Kongsilah. Yes. Okay, very good Mimi. Uh, InsyaAllah okay. kita akan jumpa ah. lagi minggu depan insyaAllah Mimi. Uh, so, uh, terima kasih yeah. banyak uh, meluangkan masa. Uh, tips lima strategi ha. kekalkan empayah perniagaan ini amat penting. Walaupun kita nak buka bisnes tapi kita mesti ada lima strategi Betul. untuk mengekalkan empayah perniagaan kita. Uh, insyaallah tu so, uh, enam. Okay. terima kasih then, Mimi. lagi satu saya Yes. Kalau sesiapa yang nak dengar lagi tips-tips uh, daripada saya, so kena nantikanlah yes. lagi minggu depan. Yes, yes, hmm. yes, yes. Penting. Insyaallah, insyaallah yes. kepanjang umur ya. Yeah. Yes. Uh, okay, terima kasih Mimi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kawan-kawan Cik Mimi Saleh, editor majalah Usahawan Sukses, majalah perniagaan dan keusahawanan terunggul di Malaysia. Untuk langganan, sila ke yuzaidi.com ataupun Facebook Yuzaidi Udanis ataupun Facebook Usahawan Sukses. Harap dapat berjumpa dengan anda di minggu depan di masa yang sama. InsyaAllah. Salam.